Var hälsade alla sverigevänner till ännu en entimesändning med Radio SD på Stockholms närradio 88 MHz. Radio ST, SDs entimesändningar går som vanligt att lyssna till vid tre olika tillfällen. Och denna gång är det datumen lördagen den 12 april med start 14.00, söndagen den 13 april med start 09.00 och torsdagen den 17 .00 april med start 20 och 30 Ansvarig utgivare för Radio SD är Arnold Boström och vi som ska föra Radio SD-skutan i hamn denna gång är P.O. Jansson och Johan Just det, Johan som representant för partiet Sverigedemokraterna i Nynäshams kommunfullmäktige så var du närvarande vid senaste kommunfullmäktige-mötet Sades det något av intressen? Ja, både jag och nej. Det var en del diskussioner runt årsredovisningen för kommunen. Och det var väl inte så mycket som egentligen berörde innehållet i årsredovisningen. Utan det var flera partier som passade på att bara prata lite allmänt om um, vad man ville göra inom olika områden. Nästan lite av valtal ty tyckte jag en del lät som faktiskt. Uh, men um, uh, vad som var lite roligt var väl kanske det att uh, när det skulle rösta som ansvarsfrihet för styrelsen uh, så styrelserna i klump då så visade det sig att nästan alla i fullmäktige var djäviga. Så att jag tror att det var faktiskt sex stycken som gav styrelsen av Resten var tre alltså djäviga. Så att hade vi gått ihop några stycken där och ifrågasatt någonting så hade det ju kunnat bli lite svettet för kommunledningen. Helt klart. Men ni var hyggliga? Ja, det finns väl ingen anledning att obstrera för... Ja Obsturerandets skull Ja det är lite dåligt stig faktiskt ja. eh, Sen så eh, Har det väl kommit ytterligare Några steg på vägen mot Att det ska byggas eh, Äldreboenden eh, i Ösmå Där bor Och det är ju trevligt mm. Då går vi vidare Tisdagen den 8 april Kunde vi notera att på Dagens Nyheters Debattsidan framfördes en saklig Och väl underbyggd kritik –av den svenska befolknings- och invandringspolitiken. Debattinlägget var skrivet av journalisten och socionomen Gunnar Sandelin– –som dessutom tidigare varit pressombudsman på Bris. Och, eh, han skriver bland annat så här. och Vi kan göra så här, Johan, att jag läser ett stycke i taget och så kan du kommentera. Annars blir det lite mycket om jag läser allting på en gång. Men Gunnar Sandelin säger då så här. Från mitten av 70-talet och 10 år framåt– arbetade jag på socialbyrå och behandlingshem i Stockholm. Som försk socialarbetare hamnade jag en tradition som jag från början instinktivt reagerade mot men som jag ändå snabbt föll in i. Jag var med om att bevilja asylsökande med uppehållstillstånd semesterresor till de länder som de påstått sig ha flytt ifrån. Jag betalade ut socialbidrag till utländska medborgare som jag nästan säkert visste hade svarta jobb vid sidan om, allt för att undvika obehagliga konfrontationer. Om en folkgrupp, sa en av mina chefer att, citat, vi får väl försörja den som en folkloristisk färgklick. I backspegeln är det tydligt att jag för egen del saknade tillräcklig erfarenhet och det civilkurage som skulle ha krävts för att kunna rucka på det eftergivna och förstående systemet. Många gånger byggde hjälparna upp ett osunt bidragsberoende för oss som har jobbat med de här frågorna under många år så är det här inte någonting nytt men någonting som är faktiskt ett tecken av tiden det är ju allt fler att allt fler socialarbetare söker sig till Sverigedemokraterna just med ungefär liknande beskrivningar av vad man har hållit på med att man har inte riktigt tyckt att det man har gjort är rätt alla gånger så, så att det jag tror att det här är en ganska vanlig insikt. Jag tror faktiskt att det kan vara en slags kollektiv känsla som folk har att av politiskt korrekta skäl så måste man tiga till. Så att alla går kanske, kanske inte riktigt alla, men många i alla fall på arbetsplatsen håller inne med vad de tycker därför att de tror att alla andra är med på noterna så att säga. Och tycker att verksamheten sköts bra. Men... Det räcker ju med att en person ibland ifrågasätter så kan fler falla in i, i ifrågasättandet. Så att, men det, det är helt uppenbart är någonting som är på väg att hända. Och det är fantastiskt att en person då skriver i dagens nyheters debattsidor på det här sättet. Det, det tror jag inte någon hade vågat göra för 5-10 år sedan. Jag hoppas att det här får fler personer att ta till orda. Jag fortsätter att läsa. Under åtta år därefter var jag reporter på Sveriges Television. Där fick jag bland annat instruktioner av en ansvarig redaktör för ett av våra största nyhetsprogram att det ska, citat, vara så synd om invandrarna att folk ska gråta framför tvn. För att en nyhetssändning skulle bli en, citat, bra show var det önskvärt att det fanns offer men det var underförstått att dessa offers anspråk aldrig synades i sömmarna. Sedan dess har jag funderat över orsakerna till att de ledande opinionsbildarna har så dålig verklighetsförankring i frågan. Hur många inflytelserika journalister har haft ett längre sammanhängande arbete i den verklighet som de varje dag vinklar sina rapporter ifrån? Våra opinionsbildare lever sällan där problemen finns. Eliten av skribenter och tyckare tillhör en övre medelklass som inom sina reservat ostört kan värna om sina ideologiska konstruktioner och rynka på näsan åt enklare varelsers intolerans. På SVT kallade vi den genomsnittliga tittaren för nisse i hökarängen. Ja, det är väl lite illa att hökarängen ska pekas ut på det där sättet. Men det är rätt uppenbart att det finns en slags... Om man säger, frakt mot vanligt folk, helt enkelt. Det tycker jag skymtar även i andra avseenden i eh, Nyhetsförmedlingen många gånger. Att det journalisterna uppfattar sig lite grann som eh, ja, någon slags eh, politikens eh, överstepräster, kanske. Eh, eller någonting i den stilen. Eh, som i, i viss mån faktiskt kan Påverkar även uh, uh, riksdagspolitiken uh, i, uh, om man nu gäddar ihop sig och jobbar i så kallade massmediala drev och liknande. Vi fortsätter att läsa. På Migrationsverkets hemsida finns en tabell som heter Beviljade uppehållstillstånd 1980-2006. Den specificerar på vilka grunder en utlänning fått uppehållstillstånd här under 26 år. Informationen har varit tillgänglig under många år med årliga uppdateringar. Ändå tycks Sveriges journalistgård sorgfälligt och undvikit att ta del av den. Resultatet har blivit att den mest genomgripande förändring som det svenska samhället genomgått inte har diskuteras offentligt på ett allsidigt sätt. Migrationsverkets siffror sätter ljuset på denna ohyvlighet. Så är vad gäller medierapporteringen som ansvariga politikers rädsla för klarspråk till allmänheten. Från 1980 till 2006 har drygt en miljon uppehållstillstånd beviljats i Sverige, varav nästan alla permanenta, vilket skiljer Sverige från andra länder. Ett tillskott på en miljon utländska medborgare under så pass kort historisk tid är en stor del av en liten befolkning som Sveriges, och när det gäller att ta emot asylsökande så toppar Sverige statistiken per capita i Europa. Därutöver utgör anhörinvandringen nästan hälften, en halv miljon av alla som får stanna. Tillsammans med den näst största posten, humanitära skel, som nu kallas för särskilt ömmande, uppgår denna invandring till två tredjedelar av alla beviljade uppehållstillstånd, men dessa är inte kopplade till skyddsskel och faller utanför ramen för asyl. Ja, det är som sagt inte så mycket nytt egentligen för oss som känner till de här siffrorna. Men det är ju ganska så dyster lösning likväl. Och just den här attityden att man så avsiktligt försöker att dölja den här typen av faktor. Så demokrati förutsätter ju faktiskt det är ju en väldigt viktig förutsättning för att man ska kunna göra rationella val i samband med valtider. Att man får allsidig och korrekt information. Och det här är ju en medveten deformation av sanningen. Att ur demokratisk kringvinkel så är det här väldigt allvarligt faktiskt. Precis. Jag fortsätter. Endast 22 000 eller 5 av det asylsökande har fått stanna på grund av att det är flyktingar enligt FNs konvention som omfattar personer som löper risk att förföljas i hemlandet på grund av ras nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning. Ytterligare 35 000 har kommit som utvalda kvotflyktingar utsedda av Migrationsverket och FNs flyktingorgan när alla andra möjligheter ansätts uttömda. Kvot- och konventionsflyktingar är det enda grupper som är kopplade till FN-beslut när det gäller skydd och asyl men drygt 8 av 10 asylsökande får sina permanenta uppehållstillstånd utan att det klassificeras som flyktingar. Istället får det stanna av humanitära skäl eller får asyl på nationella särtillägg som ständigt byter namn typ flyktingliknande skäl, de facto flykting, skyddsbehövande etc. Jämför man samtliga som beviljas uppehållstillstånd under dessa 26 år så är nio av 10 varken klassade som flyktingar eller skyddsbehövande hela denna bild visar att det inte är sant att Sveriges mottagande av utländska medborgare främst värnar om de mest utsatta flyktingarnas rätt att få stanna. Helhetsbilden kan vara krånglig att reda ut, men det är en publicistisk skyldighet gentemot allmänheten som knappast orkar hänga med alla turer kring invandring, asyl och flyktingmottagning. Journalister har ett ansvar, ibland ett direkt uppdrag att belysa samhällsfrågor ur ett allsidigt perspektiv. Detta ansvar har min yrkeskår grundligt svikit. I flyktingfrågan har det nästan total inövdhet rått under alla år. Vi har inte redovisat obehagliga fakta och debatterat vart Sveriges upp- och nedvända asylpolitik kan leda. Istället har vi fått en nationell mörkläggning som upprätthålls av ideologiska skäl där verkligheten får maka på sig för den idealiserade självbilden och den fejkade toleransen. Det är sällan karriärfrämjande att uttala sig för en restriktivare asylpolitik eller ifrågasätta det politiska, eller, ursäkta mig, det mångkulturella samhället. Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet. Sällan diskuteras själva sakfrågan vilket knappast stärker de mest utsatta flyktingarnas möjlighet att få stanna. Ja, det är hårda ord och ska man fortsätta med hårda ord så kan man ju säga att en del av ordvalen i debatten är ju lite grann i linje med Orwells 1984. Att man kallar det för humanism till exempel, att bygga upp stora förortsgetton och liknande. Och alla som på något vis påpekar fel och brister beskrivs som människor fientliga och monster, etc. Och... Ja, ma ma man har ju precis som han säger tillåtet eh, diskussionen en vanlig infallsvinkel är ju det här att man kan tänka sig att eh, koppla ihop det här med eh, um, hjälp och liknande uh, och uh, för det, det, det handlar ju ändå om, uh, det finns ju en anledning till varför folk flyttar och uh, det är ju de här anledningarna som man måste uh, på något vis råda bot på. Och uh, samma sak där att uh, det var ju då beskrivet som uh, i stort sett inskänkt och begått och så vidare och påpekar. Uh, Medan det är höjden av klarsyn och så vidare att bara uh, skåda på uh, situationen i Sverige. Och som man ju ofta använt uh, väldigt egoistiska argument i invandringsdebatten också. Man har pratat om. Uh, att det är något som är bra för oss. Det gynnar landet, det är berikande för vår kultur- och vi tjänar på invandringen och så vidare har det ju låtit. Men man har aldrig sett några bevis, man hade fått sina siffror eller någonting. Vi ska komma till de här sakerna lite längre mm. fram i programmet. Absolut. Jag fortsätter att läsa. Den mycket omfattande invandringen till Sverige- världens ledande bidragsnation- kostar enorma summor, det vet vi. För inte så länge sedan skrev det två ordförandena i Sveriges kommuner och landsting- och det är en debatt att citat endast hälften av de män som kom som flyktingar under slutet av 1990-talet hade arbete fem år senare. För kvinnorna var motsvarande siffra ännu lägre, mellan 30 och 40 procent. Men vi får aldrig klart besked om kostnaderna från de politiker som har öppnat våra gränser. I alla andra sammanhang övervägs utgifter i detalj, men här råder amnesti från sådant grundläggande förnuft. Istället tvingas vi gissa oss till utgifternas omfattning. Det kan gå allt ifrån 40 till närmare 300 miljarder kronor per år, vet jag. Ja, kan jag kommentera lite kort? Ja, det är ju någonting som vi också har påpekat svårigheten att överhuvudtaget kunna räkna på den här typen av kostnader i och med att det är så mycket i statistiken som mörker och så vidare. Så det är ju alldeles korrekt i jakt jag kan väl också säga då att han säger så här. Förändringen av Sverige från ett homogent till ett mångkulturellt samhälle är den största förändringen under vår livstid. Att skattemiljarder rent janmässigt betalas ut till stora grupper som inte har klassificerats som vare sig flyktingar eller skyddsbehövande är provocerande för samhällsmoralen. I grunden är det ett humanistisk hybris att tro att Sverige ska kunna härbergera någon större del av alla som får illa. ...på vår jord. Och, Precis, så där gjorde han egentligen en indirekt koppling till detta med hjälp och liknande också. Det finns många sätt att man kan hjälpa folk med och Det är ju bara ett av en stor mängd metoder. Ja, eh, artikeln fortsätter ett tag till, men vi stannar där. Och vi kan bara konstatera i alla fall, Johan, att det är inte är något nytt som Gunnar Sandelin framför på DN-debatten 8 april. Men det måste ändå ses som positivt att Sandelin i grevens tid får man väl säga framför denna saklig och väl underbyggda kritik av svensk befolknings- och invandringspolitik. Precis. Ja, då var det dags för det första musikstycket. Och på 60-talet så var det gott om svenska poppan som var inflerad av brittiska motsvarigheter. För att nämna några, Ola och De Janglers eller Ola Anders Janglers. De också hette. Mascots, Hepstars, Chains. Men nu ska vi dock lyssna till Tages med Sleep Little Girl som var en av Tages 2, 10 topp år. Varsågoda! Ni lyssnade just till Sleep Little Girl med västkustens Beatles, det vill säga Tages. Och nu fortsätter vi faktiskt med ämnet asylsökande. Vi kan notera att det har sagts från så kallat ansvarigt håll –att fler asylsökande ska få nej på sina ansökningar under året. Det finns dock ett stort problem redan– –och det är att över 95 av alla avslag överklagas– –vilket innebär att migrationsdomstolarna kommer att få öka sin verksamhet– –med uppskattningsvis 35 i år och med mer än 50 nästa år. Detta är dock säkerligen glädjesiffror. Så sent som i januari– Räknade Migrationsverket med att cirka 15 000 asylära i år ska gå vidare till domstolarna. Men i marsprognosen så hade siffran höjts till en bra bit över 20 000. Och det kan också noteras att allt fler som får dubbla avslag struntar helt enkelt i att respektera svenska myndigheter. De fortsätter att bo kvar i Sverige och försörjer sig genom svartarbete eller annan grövre kriminalitet. Sverige år 2008. Ja, och äh, man undrar ju då, vad gör regering och riksdag då? det här? Ja. Det, det är ju alltså problem som man, man inte riktigt vill ta tag i. Man vill inte peka ut att det är ett problem riktigt heller. Låt oss jämföra Sverige och Grekland avseende asylhanteringen. I Grekland är det mindre än 1% av asylanterna som får uppehållstillstånd. Resten skickas hem efter en veckas utredning. Snabbt och effektivt. Så ska asylantfrågan behandlas. Ja, eh, att, eh, vi kanske skulle tipsa Reinfeldt om saken. Ja. Det finns bra föredömen att studera. Eh, apropå integration. I höstas påvisade ett EU-finansierat projekt som... Eh, utvärderar så kallade integrationsbefrämjande åtgärder att Sverige är det land som gör mest för de så kallade kulturberikarna. Och i projektet analyserades 140 faktorer bland annat vilka rättigheter som, den för, som förutnämnda gruppen eller grupperna har på arbetsmarknaden, att de kan ta hit alla sina anhöriga vilka lagar som finns för att gå det nyanlända extra eller att ge det nyanlända extra förmåner i form av så kallad positiv diskriminering, etc., etc. Att Sverige vann och fick ihop flest integrationspengar är knappast förvånande eftersom eh, svenska regeringar och allsjönsbyråkrater i årtionden arbetat för att Sverige ska, ska vi kalla det för, vara bäst i klassen, så kan man väl säga, Johan. No. Eh, och, alltså avseende xenofili och allmänt så kallat godhetsboserande. Men, trots detta faktum så har Sverige enligt OECD-rapport vi är på tredje sämsta plats när det gäller att få så kallade kulturberikare arbete Mona Salin, som troligtvis blir Sveriges nästa statsminister, lovar att under nästa mandatperiod ska tiotals miljarder kronor användas för att som säger stärka och modernisera förorterna 2007 sommaren 2007, lovade hon vi tal på Fittjaäng i Botkyrka att eh, så kallade kulturberikares barn i invandrare för ska få gratis läxhjälp en förmån som svenska barn naturligtvis inte är berättigade till Lite statistik angående integrationen 2005 visade sig att bland somalierna i Göteborg så hade hälften av dem noll kronor i arbetsinkomst 2005 Mellan var fjärde och femte somalisk man mellan 18 och 23 år har under den senaste tvåårsperioden varit involverad i våldsbrott. Och i genomsnitt så gäller domarna och misstankarna ett tiotal rån och misshandelsfall per person. Observera, per person. Tolken Abdullahi Mohammed säger att i Somalia vilar man helt från arbete under regnperioden. I Sverige så regnar det hela tiden socialbidrag, barnbidrag, bostadsbidrag och alla andra typer av bidrag. I Sverige kan man ta det lugnt hela året. Kommentar Johan. Ja, det är precis så. Det Det här är ju ett rykte som sprids också i hela världen. Det är ju ett problem som faktiskt drabbar EU också för att man kan väl tänka sig att det inte är så stort utflöde från Sverige just nu men äh, i och med att vi har mycket generösare regler än andra länder och äh, bättre förmåner och allting sånt så är det ganska stor risk för att folk i första läget tar sig hit och sen äh, av en eller annan anledning flyttar inom EU eftersom vi har fri rörlighet över gränsen äh, så att äh, jag skulle faktiskt kunna tänka mig att äh, det här kommer inte gå att hålla på på det här sättet så länge till. Det kommer att dels kvadda vår egen ekonomi i Sverige. Och sen så kommer också EU att klaga allt mer högljutt på hur vi hanterar de här frågorna. Precis. Ja Johan, nu har du lagt upp någonting på bordet här som jag inte har någon koll på alls. Ja, det här får du berätta om. Jag lite grann här om äh, ett ämne som man var uppe på tapeten tidigare. Äh, förra året till jag med att det var. Äh, om detta med äh, förhållandena uppe i Norrland. Äh, och närmare bestämt uppe i äh, Lappmarkerna och äh, Glesbygden. Att, äh, det var ju. Äh, varit en. Del skriverier lite då och då om uh, olika bråk som har uppkommit uh, mellan olika grupper av folk och uh, det har också varit en del uh, debattartiklar om uh, olika oförrätter som har begått, uh, inte minst svenska staten är beskyld för ett annat och uh, Sen så har vi sist men inte minst också fått en motion uh, om en slags glesbygdspolitik i de här områdena till vårt årsmöte i år. Sverigedemokraternas årsmöte. Uh, och uh, då kan det faktiskt vara av lite allmänt intresse att uh, uh, vi tar upp de här frågorna för att uh, här handlar det ju om att uh, inte minst uh, uh, svenskar i viss utsträckning faktiskt diskrimineras i sitt eget land. Att de som bor i renägarområden eller ren, renfötar byar och liknande har monopol på jakt, fiske och naturligtvis renfödsel då. och Det här innebär ju att... De som har någon annan bakgrund, till exempel svenskar då, men även samen för den delen som alltså inte är renskötare kommer två och tre när det gäller sånt som handlar om jakttillsond och liknande. Och då ska man ha klart för sig att det här är väldigt viktiga frågor för de här områdena för att det är i stort sett det som folk gör på fritiden och det kan vara en viktig sidoinkomstkälla och allt sånt. Det är en väldigt viktig problematik för de som bor där uppe. Sen så kan man väl också säga att det har kommit en del intressanta böcker i det här ämnet. En av dem heter Ingen frid i fjällen av Anna sånt Isaksson och eh, samma författare har skrivit en annan som heter eh, Närstaten Stalmarken och eh, nu kommer vi att eh, prata lite grann om det här eh, efter eh, musiken som kommer alldeles strax Ja då tar vi återigen en stund musik och och vad vi ska lyssna till är en visa som är gjord av Olle Adolfsson mannen med den stora och väl använda pipsamlingen han var definitivt inte medlem av någon smoking generation det kan jag garantera och visan heter flickan och paston och framförs av gruppen frifot, håll till godo ni hörde just visan Flickan och paston av Olle Adolfsson som framfördes av gruppen Frifot. Nu ska Johan framföra en annan visa, nämligen visan om diskriminering i Sameland. Precis. Och, och, och vi hann nämna lite grann om det inom musiken här. Men... Och, den här intressekonflikten som finns uppe i norr har ju tidvis handlat väldigt mycket om svenskar och samer. Men det är inte riktigt där som konfliktlinjen går idag. Utan det handlar mer egentligen om vilka som tillhör de här sambyarna som har hand om renfödseln för det är till de här byarna som väldigt mycket rättigheter är knuten, och vem som helst kan ju inte riktigt tillhöra dem där eh, heller då utan eh, man ska ju vara samma då. Eh, och eh, det här är ganska så eh, många saker som spelar roll eh, och det har varit väldigt många Beslut under århundradernas lopp så att eh, det är inte alldeles enkelt att orientera sig. Men eh, i eh, den här Isaacsons bok i alla fall så inledde han med eh, en skrivelse eh, som eh, kom på riksdagens bord 1916. Det var 110 småbrukare, eh, det vill säga det är i första hand svenska från byarna ovanför Vilhelmina som ville att man inte skulle förbjuda västerbotten samer som övergått till jordbruk att behålla sina renar. De var rädda att det inte skulle gå så bra. Då. Och man tyckte också att även jordbrukare som var svenskar skulle ha rätt att hålla några renar till husbehov. Och i skrivelsen skrev man bland annat så här. Inom Norrbottens lappmarker äger det bofasta rätt att äga renar och samvaron är god. Och man menade på att det var dumt att dela upp folk i renägare och jordbrukare. Det var liksom lite av att man bygger in en motsättning där. Och Man menade också på att det här bottnade på viss okunskap. Han skrev så här... Eh, lite längre ner i texten då. Enligt teoretiska spekulationer, utan underlag av tillräckligt allsidig kännedom om de verkliga förhållandena och att sådana åtgärder eh, kunna leda till nybyggarnas fattigdom och på samma gång skada dem framtid tvärt emot vad som åsyftas. Eh, och eh, den stora frågan i dokumentet var. Ska oss vederfaras rättvisa. Men så blev det ju inte då. Utan man har mer och mer gått inför i svensk lagstiftning... ...att dela upp befolkningen i norr... ...i då renägare och jordbrukare. Och det här har ju sig varit på tapeten eh, som sagt, eh, även många hundra år tidigare. Eh, går man tillbaka till eh, så långt som medeltiden så fanns det birkarer som bedrev handel och tog upp skatt av samer för eh, fisk och skinn och eh, kött och liknande för eh, statens räkning. Eh, men äh, i politisk mening så hörde jag egentligen inte äh, de här områdena till Sverige, utan det är först äh, 1542 som Gustav Vasa gör anspråk på det här området. Och, och det var någon skuld med det där? Ja, det är, kan det kanske ha varit, äh, men äh, ja, det, det är väl i och för sig alltid lite ifrågasättbart ifall någon säger att nu tillhör det här landet oss för sig, men, han sa i alla fall så här den gode Gustav Vasan. Sådana ägor som obygde ligger, hör Gud, oss och Sveriges krona till och ingen annan. Så kan man också göra när man skaffar lite extra. Jo, vad jag menade var så att jag tyckte du sa förut vid något tillfälle att det var något som upptäcktes på 1500-talet som man hänvisade till 1200-talet. Ja, just det. Nu så Det är den här beslutet från 1200-talet som... Har visat sig vara en fejk. Men Gustav Vase hänvisade faktiskt stället till det. Utan okay. hänvisade handlade han, han äh, visade han till äh, snarare gud och, och liknande för att äh, få rätten till marken. Då. Men äh, det stämmer alltså att äh, beslutet för att övergå till det. Då, det äh, hade ungefär samma innebörd att äh, äh, det var någonting som reglerade statens äh, ägande av äh, mark. Jag uh, uh, har visat sig att det där förmodligen är ett uh, falsifikat uh, att uh, uh, uh, ja, man har inte hittat det här uh, pappret överhuvudtaget och uh, man har heller inte hittat uh, uh, några direkta hänvisningar för en ganska sent in på jag tror de första någonstans runt. Uh, um, Ja, 1800-talet eller något i den stilen eh, Ni som vet det, mer om detta hör om precis. Vi. Men eh, Nej Här ser jag faktiskt att heligensbeslutet kom fram 1597 men eh, och det var då som man eh, inte hittade själva dokumentet utan en avskrift som man påstod var hämtad från en bok men denna bok eller något original har aldrig påträffats och det är lite märkligt att ett sånt här dokument som ju då rätt uppenbart är ett falsifikat blir så pass uppmärksammat och att man faktiskt då har fattat beslut utifrån detta dokument som aldrig har funnits Eh, sen eh, uppmuntrade man under eh, 1700-talet eh, svenskar att eh, flytta norrut eh, till de här så kallade obyggda områdena. Eh, och eh, det fanns ett lappmarksplakat från 1749 som reglerade hur den här kolonisationen skulle gå till. Och eh, man ville då att eh, man skulle... Eh, få en större befolkning och skulle få mer skatteintäkter och eh, lite bättre kontroll säkert också på eh, de här ödemarkerna eh, sen eh, tittar man på äganderätten så eh, är det någonting som är rätt väsentligt i, eh, i och med statsväljningen 1789 eh, där det kom en kunglig förordning och eh, där fick samerna också köpa lappnybyggen eh, som kallades för lappskatteland eh, på vilka som de fick bedriva renskötsel eh, sen eh, så för att göra en ganska lång och rörlig historia lite kortare kanske så en sak som har varit väldigt omdiskuterad det är ju eh, de här eh, praktiska konsekvenserna då eh, det kanske verkar lite konstigt varför ska man prata om det här med äganderätten av mark här uppe. Och så, men det är just det som har varit problemet. För att man har alltså, till exempel eh, under en lång period gjort någonting som kallas för eh, avvittning eh, på 1800-talet. Där man tog de här nybyggarna som man ju då under århundradet innan hade lurat upp till eh, Norrland. Så tog man helt sonika från statens sida och upphävde deras äganderätt till ganska stora arealer av deras bearbetade land. Och även när det gällde skogen så ville staten inte att erkänna att det skulle ha på något vis haft med saker att göra. Eh, och eh, man kan ta ett exempel här eh, före avvittringen så markerade då eh, gränser med stenrösen och eh, för två stammhemman i två byar eh, Henriksfjäll nummer ett och två och Kittelfjäll nummer ett eh, det var väldigt stora arealer och eh, alla tre utgjorde tillsammans cirka 22 000 hektar alltså 22 000 hektar det är en kolossalt stor yta eh, och efter den här avvittringen när staten gjorde anspråk på de här områdena så återstod bara ett par tusen eh, hektar en mark eh, och eh, det här har att göra med då att eh, staten ifrågasatte helt enkelt i och med att det saknades papper för väldigt mycket av eh, äganderätten för de här så kallade stamhemmarna som eh, folk ägde till vissa delar kollektivt också. Så menade man på att det som det inte fanns papper för i lagordning, det krävde man in helt enkelt. Och det blev ju då, som sagt, nästan alltihopa. Och det här var då inte en juridisk process utan en administrativ. Så att det var alltså statliga myndigheter som fattade beslut om den här avyttringen. Och för att kunna då få ett beslut omprövat så måste man alltså eh, överklaga och eh, många stämde då staten i civilmål eh, vilket är och var även på den tiden en ganska så dyrbar historia. Eh, och de hade då ganska små juridiska kunskaper, de här människorna som ju var... Eh, helt enkelt landsortsbönder utan någon juridisk skolning så att de var inte tillräckligt kompetenta helt enkelt för att tillvara sina egna intressen. Och det här är ju då någonting som upprör känslorna än idag och det forskas mer och mer om det här. att Många kräver på något vis att man ska få upprättelse och gärna någon form av skadestånd också för det handlar ju om som sagt, bara de här eh, få exemplen handlar om flera tusen hektar. alltså och, och det, det är riktigt eh, enorma arealer och det handlar alltså om mark för åtfylliga miljoner eh, kronor. Har partiet Sverigedemokraterna på något sätt engagerat sig i den här frågan? Eh, som sagt, det är en motion som är lagd till eh, årsmötet här och eh, vi får se eh, om... Eh, det, det är lite av ett, ett programförslag Vi får se om det går igenom uh, ja. ja I mitten av 1980-talet så fick Billy Nelson, Johnny Cash Waylon Jennings och Chris Kristoffersson Den goda idén att bilda en grupp Tillsammans och gruppen heter Highwayman Och vi ska nu höra en låt med Highwayman Och låten heter Silver Stallion Här kommer den ni lyssnar till Radio SD och låter i nyss, äh, nyss hörde heter Silver Stallion och gruppen hette Man. Johan håller på att prata om vilda öden i Norrland. Ja, äh, jo, precis. Äh, och äh, som sagt, äh, äh, en viktig princip som jag tror äh, att... Äh, inte säger för mycket eh, om jag menar att partiet står för redan nu det är att eh, oavsett eh, vad som har varit så är det ganska viktigt att eh, lika regler ska gälla för eh, alla folkgrupper uppe i norrland eh, att eh, likhetsprincipen ska gälla rakt av för att eh, det är inte rimligt att folk som tillhör en viss näring ska ha eh, helt unika eh, förmåner och Uh, någonting som är uh, ganska uppenbart också är att man måste uh, på något vis göra en historisk undersökning av den här så kallade avvittringen. Uh, det, uh, det minsta man skulle kunna kräva i någon form av utredning mm. av vad som har varit. Och uh, det kanske skulle kunna um, i viss mån uh, lyfta förhållandena på sina ställen där uppe, om man fick en del skadestånd, att man kunde få in pengar till olika näringar och sånt. Ja. Ska jag ta lite om detta med EU igen? Europeiska unionen. Eller är du inte helt färdig kanske? Nej, Du är färdig. Vi kan fortsätta med det nästa gång, för att ja, ämnet är, är det, intressant. Det, det här är någonting som man kan äh, prata väldigt mycket om. Mm. Det är massor med papper här, så jag förstår att det blir lite svårt för att hitta alla fakta. Eh, jo, det var jag, Johan, pratade ju i Radio SD tre veckor tillbaka, tror jag var. Eh, en hel del om partiet Sverigedemokraternas syn på Europeiska unionen. Och eh, vi språkade naturligtvis en del om EU-domen i det så kallade Vaxholmsmålet. Och vi kan nu informera er om att eh, professor Fritz Sharp, en av Tysklands främsta EU-experter, anser att Sverige borde trots eu och öppet bryta med Vaxhomsdomen. Han menar att EUs domstol har tagit makten i EU och politiken spelar allt mindre roll. och Därför uppmanar han Sverige att göra motstånd genom att inte acceptera EU-domen i Vaxhomsmålet. Han säger också att det är enda sättet att nå förändring. Det krävs att det, minst ett land vågar bryta mot reglerna. Och i den här vaxhållsdomen så slog EUs domstol fast att principen om fri rörlighet för tjänster inom EU går före den svenska modellen med kollektivavtal som reglerar arbetsmarknaden. Byggnadsblockader i det byggbolaget Laval som inte ville teckna svenska kollektivavtal och betala löner på svensk nivå såg som ett otillåtet hinder för den fria rörligheten och eh, vår vän Fritzar anser att han ser, att en, eh, han ser en, en klar tendens i den senaste tidens domslut i EUs eh, domstol eh, och han anser att domstolen gör en väldigt långtgående tolkning där ekonomiska friheter tydligt sätts i främsta rummet och därmed förskjuts unionen i en eh, så kallad manchester riktning Domarna står över ländernas egna lagar och blir direkt giltiga i alla EU-länder. Och på så vis trängs politikernas beslut undan och den verkliga makten förflyttas till den här EU-domstolen. Jo, det är ju någonting som man ju har haft som avsikt också, att uh, maktförhållandena ska vara på det här sättet. För att uh, EU är ju... En organisation som konvergerar mot en allt starkare toppstyrning. Och man vill ju lägga allt fler av de viktigare besluten på EU-nivå. Och man kan väl säga att bakgrunden till EUs bildande är ju, om man nu ska prata om Manchester liberalism eller vad det var, så är ju ändå att. Man ska idka frihandel och uh, ha det, uh, lite grann Europa som en slags, uh, uh, kanske inte uh, uh, nyliberalt experiment, men uh, det har ju varit ett ganska stort inslag av, av uh, uh, ett väldigt marknadsliberalt tänkande och uh, kanske inte fullt så utvecklat eh, socialt tänk EU eh, att de socialdemokrater som tror att EU är ett socialdemokratiskt projekt är nog faktiskt rätt så fel ute. Men det är klart att det är stora partier och eh, gör man motstånd och eh, om det nu skulle bli mer omfattande protester mot just det här exemplet så kan man kanske få domstolen att backa eller modifiera sig på något sätt Men Uh, jag tror inte det faktiskt. Du är pessimist. Jo, det, ja, det är ja, Absolut. Är du redo för få formalia? Ja, nu tar vi lite formalia. Och uh, Vi tar tacksamt emot synpunkter och uh, önskemål om programmets uh, innehåll och uh, um, förslag på musik etc. Och uh, Det skickar man till Radio SD, Box. 20085 104 60 Stockholm. Man kan också titta på våra hemsidor och de hittar man allihopa utifrån den huvudsidan som finns på www.sverdemokraterna.se. Och lägger man till Stockholm så hamnar man på Stockholmsistriktets hemsida. Och där kan man också hitta en länk till radion så att uh, det går att lyssna även på tidigare program som uh, finns utlagda då uh, på ett praktiskt och lätt hittbart sätt. Glöm inte att stödja SDR radio. Nej, precis. Vi kan mm. göra på flera sätt. Precis. Och uh, ja, hade du något mer när det gäller formella biten? Mm. Inte där på rak arm utan som sagt det viktiga är ju att man kan skriva till oss och just det man kan ringa också och beställa information och liknande och det kan man göra till vår Stockholms telefon på 08 22 44 4477 och det är än så länge inte schemalagd bemanning men det är väldigt... Mycket bemanning får man väl säga. Och är det inte någon som svarar så går det att lämna meddelanden på en telefonsvar. Där ser man. Ja, du nämnde nyss att man kan önska musik i Radio mm. SD. Och nu har vi fått önskemål från en del lyssnare här om mer havaliansk musik. Och därför avslutar vi givetvis med detta. Och eh, stycket vi ska höra heter Hawaiian War Chant med Spike Jones orkester. då.